Wow, se si vais a música que ten el i que está emitindo en directo, entonces xa volvemos a repetir tendes unha <coughs> persoa que, que, que nos pode falar directamente de vosotros quizás o mellores esa señora, verdad quen é, quen é, é? A, nosa profe. Eh, a vosa profe pues, señor, a, xécate aí, falanos das pituquiñas canto tempo vai que está desensaiando con elas pois pues, as pituquiñas empezan a tocar bueno formamos o grupo no 2022. Eh... Tan solo? En tres anos sí. todo isto? Sí. Carai, que aprendices máis... Non son tan aprendices, son xacas cantareiras, non? De primeira orden. Alguna delas empezou antes a tocar percusión, solo a candeireta, sen cantar, e depois, eh, grazas a... Bueno, a que las tiñan... O... Las... Moitas delas bailan no grupo de baile... Mm. Xuntaronse e dixeron, pues, bueno, vamos facer un grupo de pandereza Pero dixo a profesora ou dixeron o ilas? Bueno, un pouco ambas partes. Bueno, profesora quen é? Auri Rodríguez. Auri Rodríguez. Noraboa, por unhas alumnas tan feiticeiras, tan cariñosas tamén ou non? Sí, cariñosas moi. Moito. Bueno, que nos van a cantar agora? Bueno, orto interpretar agora a Muñeira de, de Liñares. Muñeira de Liñares. Escoiteina ou a mellor, me parece, nunha... despois e che... Nos... Ina temos suficientes. suficiente. Po... Nos temos unha asociación que se chama Asociación Rosalía de Castro en Cornella. E temos unhas tamén aprendices cantareiras que se chamamos Rosalieiras. Non está tamalo o nome, non, no, tampouco. Que... Pois me parece que esa peza tamén a teñen na súa... Non no, no sé. A ver, deixamos, damoslle permiso para que empecen. Cando que irades? Meniñez, adiante. Este, esta claca, non temos claca oficial, pero a verdade que precioso, fantástico xo son as intérpretes extraordinarias, a verdade que xoan, eh, ti podes dicirlo, pero verdad que mm, son parecidas as cantareiras ou mellor esta moza é salvo de categoría tamo ben, pero eu ben a cara de felicidade da profesora, non? da profesora <risas> non sabía xa tender. Ah, rapaz, que xa chegamos. Non sei como calificar as categoría, vamos a irsaire da categoría. Sí, sí, sí. Pero a cara da mestra é eh, celebrando ah, celebrando letras a ver, galegas a ver, con a ver, cantareiras de primer orden, eh? ¿verdad? Sí, ver, satisfeita Satisfeitas sí. es alumnos, non? É uns satisfeitos. Vale. Pois voulle dicir ao noso técnico que continue que xa le vamos casi casi por punto chegaremos ao, eh? Fíxate ti, técnico. Como correo tiempo en la radio, eh. Ponle música, David, que vamos a ver si somos capaces de mm, continuar el programa sin necesidad de barullo y ruidos, que como me estás indicando algo de ruidiño en nuestros micros parece que aparece ahí. Pero bueno, música para adelante, Dani. <risa> Y un popinho de acompañamiento, ¿no? Cual vea a que vaya de... profe. Maneo de Silva. Muy bien. Pues de hoye paso. Adiante con música en directo, Dani. Vamos a Maneo de Silva.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 Hey, <laughs> hey, Aretsa kalta magete rofte kalta doko khala mutere magete aya la la la la la aya la la la la la Perfecto, un grupo ya muy bonita, muy feiticeira. O programa vai moi ben de tempo, porque aínda non chegamos á e tivemos xa test intervencións, ¿non? Estas son as mozas, digamos, dun grupo grande, ¿non? Pertencen a unha asociación moito máis grande, ¿non? Sí dentro da asociación hai máis grupos de panderezaídas. Vamos desde os tres aniños son máis pequenas a, bueno, hasta as máis mayores que, nada, tendrán entre 50, 50 55 anos as máis mayores da asociación. Carai. Bueno, cada unha ten, cada, cada grupiño, digamos, ten un nome, non? Claro, cada grupo tendrá, ten un nome. O máis pequen niño chama-se uh -huh. Elas eh, son as siguientes que se chaman pituguiñas estamos as maiores, que somos Arrancaxestas, e despois temos un grupo que se chama Cancareiras, son as mai maiores de noso. Arrancaxestas teñen algo que ver con, co, digamos, eh, Forza, non? É verdade, é un nome que... Sí, con virilidade casi, non? Non? Sí, sí, sí. Bueno, eu non sei, a mellor vos non probachedes, pero arrancar unha xesta costa. é, xesta é un unha planta moi moi dura, moi forte. Son sí. arrancar xestas ben porque é. Porque, porque son dere fuertes, porque, de fuertes, porque fuertes, exactamente Fuas... Fuertes, fuertes. Para o día da C7, tendes previsto alguna actuación especial? Sí, temos o fin de semana cheguiño da actuación. Bueno, pero esta é eh, unha celebración especial para os galegos do Mediterráneo, eh? Nos vamos a presumir alí ah, vai non salir o, as cores cando cheguemos alí. A verdad que o que che vou a pedir a ti como profesora que nos fagas sincentives, que digo uns catalas, sincentives, quere decir cinco, minut, cinco monedinhas para para falar delas nunha revista que facemos nos que se chama lúa nova é eh? editá cada ano entonces como estivemos aquí como vos participaste no noso programa galegos Novais, vais que galegos Novais vaiso lle bregar pois entonces fásese ese, ese faz, tenos que facer ese favor eh? sí, sí, sí. todo todo esto Bueno, voy a pedir a vosotécnico que vuelva a poner otra precinia de, de música. De, de, eh, Despedirvos de, de, de, de. a vos, no burdo ubicos a todos, pero con esto sea mechejo. De verdad que vos agradezco muchísimo que estuvieras aquí. No sé si fue a Beti a Culpa Blues y Fuchiti, pero de verdad que precioso la oh, participación vos aquí, no no no nos no lo programa. Muchísimas gracias, eh. Venga. Adiante música, Dani.